Oh, my God. Zeppelin megállt a pusztába és megállt a rokzenét. Jut eszembe erről az iger rész, ami hát megint, mondom, mintha Hicskokot néznénk, izgalmas, megint egy nagyon kemény mondatok fognak következni, ezért kérem, hogy a gyerekeket vigyétek el a rádió elől, nem biztos, hogy bár, amikor kérdez a fiam a Bibliáról, és válaszolgatni kell, hát vakarom a fejem, amikor megkérdezi, hogy hát az egyiptomiakat nem sajnálta a Jóisten. Ajaj, ajaj. Na, de most az igen van. Abban az időben keresztelő János megjelent a pusztájában, és így tanított. Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa. Ő volt az, akiről izajújás profita, ezt mondta, a pusztába kiáltónak szava. Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János öltözéke teveszörből készült és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és Jordán vidéke. Megvalották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szaduceus jön hozzá, megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Véperágfajzata kiindított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől. Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét, és ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok, a mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem. Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki én utánam jön, az erősebb nálam. Arra se vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Kezében tártja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérüjét. A búzát magtárba gyűjti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégeti. Hát látjátok, hogy egy, egy olyan szövegrészről van szó, amit mindenféle formában idéznek. Először is, e, ha mondjam el, hogy nekem, amíg újságírónak tartottam magamat, addig keresztelő Szent János volt a szakmai példaképen. Nem csak azért, mert punk volt, teveszőr, meg bőröv, hú, hát biztos a csajoknak annyira nem tetszett a Balatonszandos csajoknak. Keresztelő Szent János durva lehetett, mert hát ez a sáska meg vadmész gondolom nem borotválkozott, nem használt szerintem sprét, meg semmit. De egy valamit megtett, hogy beáltak a keresztút közepébe, és mondta, hogy mi van, Hát a királynak is mondtam, nem szabad a királyoknak, diktátoroknak megmondani, hogy mi van, mert aznak súlyos a következménye. Itt például a feje a szegény Jánosnak elgurult. De nem ez a történet érdekessége, bár önmagában ez is nagyon különös, hogy nagyon vigyázzatok azokkal a nőkkel, akik mellettetek vannak, és és persze jó, mert szeretnek, simogatnak minket, meg jó dolgokat kívánnak, de néha rosszat is, gonoszat is. Például Hát uh, Heródes felesége, igen. Na, uh, uh, térjük vissza, hogy mit mond. Azt mondja, hogy ez érdekes, hogy azt mondja, hogy valami idő közel van. Izaiás profétára uh, sivatkoznak, persze már régóta hiszik azt, hogy eljön a végítélet, most is hiszük, hogy Trump van, Ugye eljön a végítélet, ez közben senki nem tudja az időt. De az nyilvánvaló volt, hogy ennek a punknak uh, retteretes komoly a reputációja, mert hát szinte az egész ország oda járt, és valamiért úgy érezték, hogy meg kell vallani a bűneiket. Milyen jó lenne például a Nálunk is lenne egy ilyen hely, ahol a politikusok bemennek és szép csendbe a bűneiket. Nem történik, nem vesszük föl, nem lesz belőle ügyészségi, rendőrségi eset, hanem már az, hogy arra koncentrál, hogy valami hibát követett el, vagy valami bűnt. Micsoda fejlődési lehetőség. Na de egyszerre csak befeszül a helyzetben jönnek ezek a, a nagy formátum, agyilag és anyagilag nagy formátumú fazonok, tudjátok, vújtontáskával, a farizeusok, szaduceusok, ilyen e, kabrióban, és ak akkor azért el, e, kitör belőle a mondja, hogy viperák fajzata, e, keményen odaszól, azt mondja, azt mondja egy zsidónak, hogy az, hogy a mi atyánk Ábrahám, hogy ezt gondolod, figyelj, ez nem fog önmagában ez a gondolat téged megmenteni, e, és utána olyasmit mond, amitől én, mint, mint egyszerű góly, kutya, örülök, mert itt van az én forrásom, itt vagyok meghatározva, azt mondja neki, hogy mondom nektek, Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. Vagyis én akkor kőből támasztott Ábrahám fiú vagyok, és örülök ennek, hogy a, az üdvösség... Számtalan csoda folytán elképzelhető, például az is, hogy bár nem vagyok zsidó, mégis az zsidók istene üdvözíteni fog engem is. Aztán van itt kemény dolgok, ez megint a forradalom, vagy nem tudom mi ez, mit jelent ez a fejszét, ráhelyezték már a fák gyökerére. Most nem azokra a faírtásokra kell gondolni, hogy pártunk és kormányunk, hogy nagy sebességgel ez a közterületeken, bár az is bűn, itt inkább arról van szó, hogy azok az előítéletek, azok a rendszerek, amelyek biztosak voltak eddig életünkben, azok most törlődnek. Nem biztos, hogy a törvény betartója, vagy a törvény ura eh, fog az üdvösségre jutni, hanem az, akinek... És amikor mindig kérdezik tőlem, honnan tudod, hogy ez a jótól vagy a rossztól van-e, akkor általában egy-két másodperc gondolkodás után mindig úgy látom, hogy ez a jó válasz, hogy megnézem a gyümölcseit. A jó gyümölcsötte nem? Hát rossz nem lehet. Ez lesz talán lehet az egyetlen mérce közöttünk, hogy mit tettünk, vagy mit nem tettünk. Szóval figyelj, állati nagy csávó lehet érted, felcsúti birtokkal, akkor se érdekes, hogy csak az, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél. A, aztán itt a, a, a víz és a tűz, nagyon szép szimbólumai a kerességnek. E, igen, valahogy én is azt gondolom, hogy e két elemen keresztül jutottam el én is oda, hogy nem tudok leszokni arról, hogy például ez a műsor mindig ige, ige hirdetéssel kezdődjön. Valami az embert megégeti, valamit az embert lehűti. E, az biztos, hogy az evokáció, az előrejelzése Jézusnak az egy nagyon megfelelő ember kezébe kerül tisztelet keresztelő Szent Jánosnak, és ne össze keresztes Szent Jánossal, és higgyétek meg, néha az igazságért érdemes levágatnak a fejünket is. Tudom, hogy ez hülyesének hangzik egy első hallásra, de majd, majd egyszer belátjátok. Azt mondja Patak jól szólni akkor. Lehetek a zenegész erkeztőd ma? Lehet. De vegyél fel egy kis kockás szoknyát és uh, harisnak tartott, mert nekem ez a stílusom zenei. Le. Ugye én a mai nappal kapcsolatban megfogadtam, hogy én felvenni csak azt tudom, amit a levente lehet. Levente veled lelit és harisnak? Nem, ez lehet. Nem, és akkor Ha átöltöztetek, akkor mehet az zene. Ezek szerint ilyen öltözetű és a környezethez szól? Most? Most? Jaj, jaj, jaj, jaj, ez a. hirtelen jó, jó. Michael Mike szólsz valamit? Ez vasárnapi Az megfelelő. Um, felfedezünk itt ebben a műsorodban bizonyos dolgokat, úgyhogy a Discovery lesz mondjuk a célpont. Jó, legyen jaj. Michael Field Discovery. Jaj. Jaj. Műsor a rádióból. Adunk, kapsz. Rádió Kó nyitottan a világra. Jó lesz akkor, mert mm. próbáltam valahogy Igen. illeszkedni hozzád, hogy a mai délutánon este felé úgy felfedezéseket fogsz tenni, legyen akkor Discovery, a Discovery, Caberi vagyis ottfültféle felfedezés. Nehogy az zenéhez alkalmazkodj, nem arról van szó, csak éppen ellenkezőleg. Jó. Nem is tudom, hogy mit gondolsz a zenéről előre, tehát nem is szók alkalmazkodni. Hát a technika lehetővé teszi azt, hogy szárnyaljon a fantázia, tényleg. és tényleg az utolsó pillanatban dőljön el, hogy Igen. leszámítva azt az két órát, ami a műsorodat megelőzte, ott tényleg készültünk, ott uh -huh. tényleg előre, hogy mondjam, meg volt fontolva a szándék. Nem lehet eldönteni, mi jó a, a jól kivitelezett terv, vagy a zseniális improvizáció, és soha nem lehet eldönteni. Hogy? vagyunk ketten a stúdióban. <gül> hogy. Ha, mindig így megnézem a, a hetet, hogy mi a, a legpuszi Macó, aki a hét dolgozója, vagy mi az a. És meg kell mondanom, hogy ö, egy érdekes tömegjelenetet választottam ki. A, az utcán két csoport ment, az egyik olyan 200 fő lehetett, a másik az olyan 20-30. Szóval az egyik azt kiabálta, hogy szabadságot Budaházinak, a másik az, hogy akkor én is terrorista vagyok. Hogy Haakmed az. Haakmed az, igen. Tulajdonképpen szabadságot Ahmednek ők azt kiabálták. Karácsony, advent idején, hadd mondjam el, hogy gyönyörű lehetett a kép. És látszott, hogy a teológizálás folytassuk, hogy majd miért kell felelni valakiknek azért, hogy felelősségük volt ebben az. Az például ez a jelenet, mert itt, itt nem az, hogy ki mit mond, hanem ki mit cselekszik. Tehát Ahmed esete a tíz éves terrorista, fegyház büntetéssel, a barácom. Ezt valakinek meg kell majd bűnhődnie. Nem biztos, hogy a parancsnok fog megbűnhődni, ugyanis a katonának is van felelőssége, tehát a bírónak is van felelőssége. Szerintem apám bíró volt, Hát én, ha ennek a bírónak biztos van gyereke, az biztos nagyon szégyeli most az apukáját, vagy anyukáját, nem is tudom, hogy férfi vagy nő volt a bíró. Másfé én, én bírónőről nőről tudom. Bíró nő, hát akkor szégyelni való anyukáról van szó. Nem szerencsés a kirakadt pereket, ami médiába folynak olyan jellegű ítéletet hozni, ami megfelel a kormányzó hatalomnak, mondom, én nem vagyok bíró, csak apám volt, de ennyi, meg jogra jártam, hogy ennyit tudok, hogy az nem szép dolog, kisasszony, asszonyom, kisztihánt, borzalom, borzalom, tényleg, ahme sztoria, borzalom. Nagyon érdekes, amikor egymásba csúszik két dimenzió, ha tényleg a terrorizmust fogják használni ilyen címszóként, akkor, eh, akkor tényleg bárkit el lehet kapni. Mondjuk az, hogy eh, nagyon érdekes az is, hogyha nemzeti ellenállásnak minősül valaki, ha magyar, így ha valaki, mondjuk ő ő már Cipruson élő eu európai polgár volt, de hát azért láthatóan arab arca, akkor azért az Úgy az, tudom, az hogy nem kapta meg a kettős állampolgárságot, tehát ha jól tudom, maradt szír állampolgár, de, um, de éppen, hogy... Tudott mozogni. Hát persze. De és éppen, hogy a Szíriából viszont menekülnékénytelen szüleit Hát volt. igen, szegény, a családja miatt lett valószínű feszkós ideges, Ugye három országon, vár... hogy segítsen nekik, mert igen. hogy nyelveket beszél, és mivel hogy nyelveket beszél, igen. ezért kapta meg a megafont. Igen, igen, igen. igen most hogy rendőrt -e szabad -e megdobni, ugye ez biztos, hogyha én az idő... Gyorsan igaz... szögezzük le, hogy nem. Nem szabad. És azért, nem csak azért nem, mert később ezt az ember ellen fordíthatják, hanem egyszerűen nem szabad megdobni. Igen, csak mondom neked, hogy ne legyünk ö, hazudósak. Az életben sokszor volt olyan, hogy... hogy Hát nem azt mondom, hogy megdobod, de hát amikor ütver a rendőr, visszalököd ám. Olyan az ember ösztöne meg stb., hogy azért mert egyenruhát hord, részül azért ez, figyelj, hogyha most én a 2002-ben lennénk, vagy mikor volt a, a TV gyújtogatás? 2006. 2006-ban lennénk, akkor azért olyan nagyon nem sajnálta itt senki a rendőröket. Nem lehet összehasonlítani. Tudom, hogy belefér egy ilyen <gül> verbalizált hangulat, nem lehet összehasonlítani. Nem, mikor körbezának egy egy rendőrautót, tüntetők, bármikor rájuk gyújthatják, óriási szerencsé, hogy nem történt semmi baj. Hát ö, ö, nem tudom, nem, de ö, ö, ö, valahol összehasonlítható, ha figyelj, ha Ahmed terrorista, hát ne hülyesd, ha Ahmed terrorista, akkor azok a srácok ott, miért nem voltak azok? dobáltak a -e rendőr? Mi az, hogy dobálták a rendőrt? A fejen is rúgják, ha arról van szó. Azért mondom, érted... Ja, ez baki, ez, ez... bocsánatot kérek, tényleg? Igen? Ilyen tekintetben persze, hogy össze lehet hasonlítani. Persze. Ja, ilyen szempontból van. Csak például azért nem fog megállni a hasonlat, és ez egy eléggé gonosz és ronda dolog, mert nem mindegy, hogy mikortól kezdve van hatályban egy ugyanán elfogadott törvény. Igen, igen. Ami a vagy sem. Ezért volt veszélyes ez a terrorizmus elleni törvény, az ember sejtette, hogy. Ez a baj, hogy kevesen sejtették, és hát, nem, nem, nem hallatszik a hangja azoknak, akik már sejtették ugyan, de. de, de nyilvánvaló nem tudták megakadályozni. Most, most, hogy a magyar államra török, érted? Azt nem csak fizikálisan lehet megtenni, mint ugye a harmadik vádpont az volt, hogy ő ment át először. Akkor mikrofonon keresztül is rá lehet törni a, az ország biztonságára, nem? Hát kifejezetten, hogy ne, hogyne. Hát túl, én úgy láttam, nem csak fizikai nagy terror, hanem, ugye Pszichikai terrorist. Így, így van, akkor figyelj, én is lehetek terrorista, hiszem, hogy BTK. nem? Sőt, kifejezetten, MBTK, sőt, garázsáságnak az is minősül, hogyha a nagy nyilvánosság. Igen, e felszólítom felszó, a népet. Előtt, igen, vagy pedig a. a nem, el kell, hogy kövest, hanem hogyha alkalmas arra valami, hogy riadalmat keltsen, az már büntethető. Hát és akkor a terrorizmus azért nálam is fölmerülhet, nem? Fölmerülhet, Hát figyelj, oké, hogy nem vagyok Ahmed nem állam így hívnak, elbújhat, hanem Tibi kevesen vagyok. Kevesen vannak, akik nálam elbújhatnak, te elbújhatsz. Csak azt mondom, hogy, hogy akkor én is. Azon figyelj, vigyázzatok erre magyarok, mert eh, lehetséges, hogy Akmed jól is jött az, az, az, az, amit nyilatkozott a magyar miniszterelnök, mert szerint hát, mi ezt megmondtuk, hogy, és ez lesz, hogy a törvényeket nálunk be kell tartani. Ö, mind, mindig tetszik a magyar miniszterelnöknek egyrésztről a ragaszkodás az igazsághoz, mert tényleg a törvényeket egy be kell tartani, és ez már törvény, de azért nagyon vicces, hogy ezt a törvényt maguknak találták ki, és állati jól jött ak, mert. Kérdezett, hogy még egy ilyen megafonos terrorista sincs igazából. Az egészen más kérdés, senki nem foglalkozik fele, hogy így dekkoltak, érted, az összes sejtnek a... Ez így volt Kárlószék korában is. Ilyenkor a rendőrkapitány vagy a titkosszolgált felelőssége föl sem merül, de azt ugye tudjuk, hogy ezért mindenki átment Budapesten, aki robbantott egy kicsit Franciaországba. Uh -huh. ez, ez, ez, ez semmilyen problémát senkinek nem okoz, de Akmedigen uh -huh. uh -huh. hallgató a vonalban már Mit történt a hallgatókkal? Megőrültek? Halló? Szer igen? Szerústól. Szerbusz, éreztem, hogy te vagy azért mondtam, hogy Szerústól. Igen, én uh, Tibor, szeretem úr, tényletek, Mondtam, hogy engem felmentettek legutóbb a bíróságnak tudjátok. Igen, ennek örültem. A rendőrség a meg és nem voltam a száz szíved magammal, akit ne akartak 50 szólni. Egy Gyakorlatilag alger, törő. Igen? Vissza hívnátok, hívjatok vissza a ricies mert nekem lejárt. Ja. Igyekszünk, jó, tartsd. tartsd. Tart. Miközben visszahívjuk, mi simán áthidaljuk ezt az időt kedves nőjes csevegéssel. Ma, jó, de tartsunk, de mert azt nem kizárt, hogy a telefonál is Azért telefonál, mert témánál szeretne maradni, tehát akkor, hogy hát. magunk is az esőben maradjunk. Szóval, hogy um, elképzelhetőnek tartod, hogy, hogy akkor elő, előrántottak volna, ha szabad így fogalmazni, mást, mert ugye úgy fogalmaztál, hogy, hogy jól jött. És hát hát de nem hát, előrántják ezt, hanem érted, tényleg nem legyünk míg, paranójások, míg közön... hanem inkább kiválasztanak, és fölnyomják. Na, de éppen elő van szó, hogy én azért, ha nem is nagyon közelről, de bizonyos távolságról, bizonyos mégis mégiscsak ismerem azért, és hát tudok róla, hogy, hogy, és ez teljesen nyilvános információ, hogy vannak, akik hasonló ügyekben már régen-régen már el is vannak ítélve, mégsem ennyire, és valóban már BV intézményben, nekik is bőven elképzelhető, hogy az ő ügyük adott esetben még valóban jogos is, mert Tényleg. Hát meg az de is nem lehet. hogy nem reflektorfényt is reflektorfényt, és ráadásul amelyik viszont ért, kapott ekkor reflektorfényt, az meg nagyon-nagyon kapufás. Na jó, nagyon, de, na, de, meg de várjál meg. még, hadd mondjak erre valamit, hát várja. Te vagy itthon. Hogy ö, azt mondják, figyelj, az a többi tíz, aki még ott volt a tárgyalatában, meg köze nem volt a dologhoz. Na és akinek meg lett volna azokat, meg nem engedték a... be. Hát szóval... ezt akarom mondani, hát azért jogilag azért ez egy, -egy gyöngébb lábakon áll, de hallgató a vonalban. Igen. Szervusz. Elment a száma, köszönöm, hogy visszahívtatok. Elmondtam, mi történt azóta. azzal amikor megkaptam a rendőrségtől ugyanilyen végzést, nem követtem a -e semmi szabálysértést, semmi gyurvaságot. Tehát elismerték, hogy vétlen voltam. A processus az és Viszont mondani nektek valamit. 2006-ban borgalmazók jöttek Budapesten. Nem volt, nem volt kellemes. Ott abban sok ember hibás volt. A -házit ez a Budaházi temményítettétek, ez a Budaházi balek, egy mert őt egy nagy vezető, egy nagy vezér, összes vezérszólal, meg talán a meg a társadalmi környezete, ő radikalizálódott, és csinál egy csomós Ha megmérik, megmérik, de ha a törvény csinált, akkor súlyos rá a törvény. De ha nem, és csak per akkor felejje meg őket, viszont mondanék mást... Nem olyan régen, másfél-két év a ott voltunk egy bizonyos tömeg, egy gyűlés után, egy ünnepség után ott maradtak, és hát felsorkoztak a rendőrök, a nincsák a parlament lépcsőjén. Szembevel a tömeg, meglegy paprikás megetősen, mérgesen, és mondták a magukét. Az úszlatóik parancsol kiadta az utasítás, hogy úszlatóik indulj és én meg egy barátom nem nevezném meg ketten, egy fegyverrel, úgyhogy hogy hogy meg ofon, amivel be lehet beszélni. majd elkezdtük mondani, hogy ne támadjatok kegyvertelelő civilek, és a civileket meg megpróbáltuk ugyanis leállítani, hogy ne legyen még egy 2006-t. itt egy elég sunyi, furcsa játék, hogy nekem úgy tűnik, ha megint-megint a ebbe a sztorba konkrétan a 2006 csak kisebben, mert azért a népet néha meg kell félni őket. Akárki, akár melyik oldalról adjunk a népnek, hát birkált de az útatoknál, lehet kicsit halkabban. A lényeg az, hogy én is egy nagyon jó barátom Misi, felvált a nagyon nagyon hangosan hagyjátok, nem kéne, ne induljatok, ne támadjatok, és az oktat, hogy nem indult el, a falunk nem indult el, a legkisebbekkel akarták támadni, hogy egy kisláncféle akit egy patkával, rövid leszek, befejezném, hogy nyolcszám mindjárt, mert biztos, hogy a, a lényeg az, hogy Megkoráztunk én és egy kollégám egy olyan uh, csoportos uh, összerohanást, uh, uh, aminek lett volna egy római csata jellege. Uh, ráadásul egy falangszal hegyre fel nem lehet uh, szembeszállni. A falang viszont állt a helyén, normális emberkék voltak, nem hantak ránk, nem ütöttek meg senkit. Uh, Türelemre kivárták, hogy magától ez a dolog uh, és így a békére vége. Viszont megvolt az esélye akkor is, hogy 2000 is kicsit De csak az a gyanú, hogy ez mint mintha mint, az élet, minket, és aztán volt egy fickó, hogy beront közégen fekete póló, nadrág, és hogy hordozzák a fegyvereket, mondok, hogy nincs egy verosztás. A tártok találtam ott, a táskát, is volt a szolidák, én nem tudom, nem láttam. De a lényeg az, hogy ilyenkor zűrzös be de a és a nyugalom az, ami az embereken segít. Na most én ezt befejezném. Egy a lényeg, hogy a fülk ellenforralom már nagy vezér, most biztos, hogy a babilonin hát nagyon jó dolgokat csinált, megúszott a népet, néha megvezetnek minket, csinálunk. Tüntetünk egyet, egyet, este tőle, amikor nincs senki parla menné, megállunk törökkel, kár pár száz méter, ott mondjuk a magunkért, meghangoljuk a szórókat, mindenki hazamegy. Na visszatérve, Kubáról szettem volna, és nagyon rövid leszek, mehet? Röviden, de tényleg akkor röviden. Röviden? Én voltam huszonmalány éve, viszonylag sikeres magyar vállalkozók voltunk kint, hát én még művész, a pár ember, tészagyáros, mézgyáros, rendes emberkék sikeres kispolgárok. Ki voltunk, egy nagyon kalaszországot náttunk, egy nagyon kényesült, tiszta és normális népet. Elárom nektek, hogy kubanolat viszont egyrészt nincs szívbetegük, nincs bőrbetegük, Nincsenek jerek voltál kombatot, mint Brazíliában és Argentinában. A fiatal kisgyerekek szép tisztelőhában, járnak iskolába, Hölgyi Marti szobra tisztelnek, és megvan a reggeli ünnepség. minden gyerek részbérsőságban él, a, hát, hogy mondjam, ha van egy nagy múzeum, egész kuba egy nagy múzeum, az emberek kedvesek, közvetlenek, nagyon jól és tiszták, olyan, mint az 50 évek Magyarországa, viszont... Nagyon sok jó tapasztalatom van arról, hogy mennyire segítőkészek, készségesek. Egy dolgot fel kell készülni, ha az ember ilyen helyre megnézik két apróságot, és ahogy cserébe, ők nagyon-nagyon barátságosak és nagyon készségesek. És uh, csak azt tudom mondani, hogy én és a rendszerváltás után kikázni Kubát, de azért filmforgatásra kimentek, hagyjátok le búzzon, ugye filmet forgattak, a stát kiment, jól ezt magát, ők sem mondtak borzalmakat, és van egy Homátyáros nevű újságíró, aki nagyon sok reális és kasz uh, riportot közözi a Pontjáról, és őt kéne megkérdezni ebbe a műsorését behívni, hogy mesjen arról, hogy mi volt ott. E, Kubába forgalom tölt ki, egy bottis a ellen, egy polgári forgalom. Jó, jó, jó köszönjük, most tényleg nem menni kell Kuba felé. Jó, jó, köszönöm. Horváth János mindenki meghívja mostanában, de lehet, hogy majd egy mi is. Azt esetleg még érhetjük, hogy ha Kuba ügyben, akár az előző témával kapcsolatban ja, nem kérdésünk, akkor azonnal keresünk, jó? Oké, okay, köszi. Oké, okay, köszi, köszi, köszi, Nem most Kuba, múlt héten volt Kuba, most azért majd koncentráljunk Magyarországra. Érted, mert... Özetért, tényleg úgy láttad, hogy egymáshoz közel vonultak a budázi féle és az Ahmed féle. Nem, nem, nem volt érsejük találkozni a rendőrség miatt. Tehát, ő nem ő volt de csak nem Közel vonultak, de nem volt érsejük. Nem, nem, nem is akartak de... szerintem ütközni, hanem pont az az érdekes a történetben, hogy szinkronicitás van. Két ellentétes érdekű csoport azonos uh, térbe jutván, majdnem azonos szavakat mond, teljesen ellenkező esetből. A Levente azt mondja, hogy ő ezt már nagyon unja hogy zenét szeretne. Méghozzá Franz? Zijn ze niet Most, hogy decemberben vagyunk, hogy az ember az évet próbálja átgondolni, hogy mi milyen is volt. Azért, ha ki kell választani az egész év legcikibb eseményét, az gondold el, mennyi volt. Én mégis emellett döntenék, és így emiatt van a jegyzet. Forró vizet a kopaszra. Kiálthatnánk boldogan halván a mesét, miként történt meg. Magyarországban, hogy egy bajszos deli legény, Nyakó Pista, képtelen volt országos beadványát a legfőbb hatalom méltóságos kezébe juttatni. Szörtelen, túlsúlyos szerberusok állták útját, majd a felhők mögül megszólaltak az időbélyegző harangjai, és akkor mindennek vége lett. Mindenki arra futott, amerre látott. Csak a magyar demokrácia bucskázott a pinceszint alá. Ott meg a macska lehugyozta, a légy beköpte, a patkány megette. Nem lenne könnyű a helyzetünk akkor sem, ha egy messziről jött embernek kéne elmagyaráznunk, mi misül egy népszavazási pitében. A Fidesz-némi párszövetségi konzgyanánt a KDNP kedvére rendelettel bezáratta a boltokat vasárnapra. Ok a család egyesítése és az imádkozó lélek helyzetbehozása volt. Nem örültek a boldosok, CBA kivétel, a vevők, jó keresztény kivétel, a dolgozók, vezérigazgatók kivétel, sőt, az ateizmusáról híres MSP az emberek elé vitte volna, hogy vásárnapon szabad-e árut kínálni a pult felett. Vitte volna a nép elé, ha hústornyokból alkalmi falat nem képeztek volna biztonságtechnikai szakemberek. Hiányos hajzatuk, egyszerű verbális stílusuk, egy szubkultúra rajongóit sejtették, akik a labda lábbal történő rugdosását is terítik. Aztán jó lenne, ha messziről jött ember, nem kérdezne sokat, mert hogy magyarázzuk azt meg, hogy amikor kitört a magyar alkotmányozás kocsma szintű botránya, a kormány egy rendelettel azonnal kinyitotta a boltokat, így okafogyottá vált minden ez irányba tett népszavazási kezdemény. Meg mit keresett egy idős néni a gladiátorok között? akiről minden államigazgatási szerve elmondta, hogy nincs közvetlen kapcsolata a mellette álló erős testalkatú férfiakkal. De halmaz részeként e néni volt az a kivétel, ami erősíti a férfiak között a szolidaritást. Még jó, hogy rendőri intézkedés nem történt, hiába a helyszínre érkező két darab rendőr akció képessége, a választási iroda elnöke mérlegelte a helyzetet, miután semmiféle bűncselekmény gyanúja nem merült felelőtte előtte, elküldte őket. A bűnpártolás fogalmába most hely szűke, és jogi tudatlanság miatt nem megyünk bele. Az idős néni, Erdősi Lászlóné viszont beadta kérvényét, hála Istennek, ezek a messziről vadállatnak tűnő fiatal emberek szétnyíltak, mint a Bibliában a tenger. Az idős néni ott állt állampolgári jogával, de amúgy nem nyilatkozott, mert senkinek semmi köze ahhoz, hogy itt mit és miért csinál. A néni mit akart? Ki nem szarja le? Sem volt, sem később senki nem volt rá kíváncsi. <kül> Talán azt szerette volna, hogy a nép szavazzon arról, akarja-e, hogy a boltok zárva maradjanak vasárnap? Vagyis akarja-e a nép azt, ami van? Teológiailag releváns kérdés. A gondolom érezte, hogy a kormány döntése üdvösséges, csak a legalitásán fáradozott volna még szorgalmas alattvalóként. Egyáltalán volt valaki, aki elmagyarázta a nénének, hogy mit akar? Vagy volt, csak ő nem értette minden tisztán? Mindegy is, a politikai zombit nem az intelligenciájáért szeretjük. Egy magyar parlamenti képviselő vérbealázása némi indulatot keltett a kávéházakban és a talponálókban, ami két-három hét után el is hamvadt. Érthető, hisz a BRFK és az ügyészség is megállapított, hogy Nyakó István senki nem akadályozta meg semmiben. Sőt, a rendőrök elküldése is helyes volt. A néni frizulája is rendben volt. A lényeg, az idő bélyegző előtti sor nem bír revelanciával a bűncselekmény jogi megítélése vonatkozásában. Hú! Ezt kimásoltam, most meg szépen felolvasni, de azért nehéz szépen felolvasni, értitek, hogy töri a, a magyar a fenébe. Na, még egyszer. Az időbélyegző előtti eseménysor nem bír revelanciával a bűncselekmény jogi megítélése vonatkozásába? Nem megy. Na minden, igen, mert te, te. annyira függő vagy, hogy te revelanciát mondasz, mindig a relevancia Igen, helyett. igen, igen. De igen. Igen. értjük. De relevancia van itt, de pedig revelációval hatott rám ez, <gül> a, ez, az, idő, rá. igen, mondom, ez az időbélyegző megfogalmazás. Az időbélyegző fogalma, mint jogi fogalom, nagyon érdekes. Az időbélyegző előtti eseménysor kb. olyan, mint Krisztus előtt és után, mert Nehezen lehetne azt állítani, hogy nem tört még apróbb darabra a jogállamiság és a demokrácia. A kopaszok előtt és után vagyunk, függetlenül attól, hogy nyitva vannak-e a boltok a hetedik napon. A paramilitáris erők megjelenése a magyar belpolitikai életben adott némi szürke árnyalatot a hatalomnak. Viszont a rend a nyugalom ellenére is növekedett. Bár személyiségi jogaink megsértése, amit a kopaszok perelni akarták az ATV-t, idővel mégis kiderült róluk, hogy kicsodák, egy biztos semmi közük a Fradihoz, meg Kubatov Gáborhoz, annak ellenére, hogy az élő láncban hárman is ugyanazon pálapostól Katolikus Gimnáziumban érettségiztek, mint a Fidesz rendszer gazdája. A Fra Fradi Szekuritinek meg semmi köze a Waltonhoz, ezeknek semmi köze senkihez. Nekem például a cikkem tárgyához nem szeretném ugyanis, hogy eltörjék az ujjam. Persze a bennem lévő fonálférek pánikol, mert az igazsághoz tartozik az is, hogy a kúria végül elismerte, a képviselőt akadályozták a munkájában, sértették az esé egyenlőséget és a joggyakorlást. De őszinte leszek, én ezt már akó tudtam, amikor ez megtörtént. A kúria csak arról adott bizonyítványt, hogy még nem ment el az eszük, vagy szégyelik magukat otthon, ha a párjuk megkérdezi, mi volt a bíróságon, édesem. De micsoda mázlisták, minden büntetés nélkül szabadon dönthettek, és jól. Erre a hülye alattvalók és ellenzéki pártok azonnal megnyugodtak, mert nagyon büszkék, ha valaki mégis igazat ad nekik. Állok egy kopasz, várban és nyakban tömör Fradi szurkó előtt, aki hevesen felvilágosít még időben. Boki, Boki, te már nem B, hanem C közepes vagy! A Fradi B közép katonait a Kubatov pénzeli! Nem örültem neki. Mi lesz, ha tovább csúszom az X vagy az Y felé? A végén még deriválnak fognak belőlünk a disznók. Hát itt van, de már ne zenéljünk, hanem majd az, avval zárjuk be egy kicsit. Ezt tartottam a legborzalmasabbnak. Én értem, hogy, hogy nem olyan klassz, mint egy, egy bőrmappa rogán kezébe, de akkor is ez, ez, ez annyira síkos az, volt. Eddig leklasszabbnak ezt tartottad. Nem is a klassz, az most egy, lesz egy külön témája, egy másik beszélgetésünk, de ez kicsit mindig olyan, mint a heti hetes hogy hát már el kell dönteni csütörtökön Most. pénteken, hogy a szombaton vagy vasárnapadásban kellő műsorban mit menősítünk ö, olyannak, ami belefér. Azért még egy szűk hónap hátra van. Igen, rá. de azért hát, ennyire hát. durva nem fog történni. Tehát ha azt nézed, <hül> hogy mi történt, <hül> tehát nem az, hogy kopaszok néni, tehát hagyjuk ezt a habonyi stílust, amelyben a, a felület elviszi az egészről a tartalmi jelentést, Szerintem olyan, olyan borzalmas, nem sebez, ez, ez nem is tudom, luk, valamint befúja a, a, a északi szél. Mm. Tulajdonképpen mindenki látta, hogy mi történt. Mindenki tisztában van azzal, hogy mi történt. És minden omlik össze. Hát az, hogy elküldik a rendőröket. Hát én nem értem a rendőrök korábban, ha láttak ilyen úr fickót, azért tudták, hogy ezek... Talán azért, mert gyakorolják magukat nap, mint nap, erőszakos cselekményekre képesek. A, az iroda vezetője, Páfi hívták talán, igen, jól emlékszem. Hát Fiam, itt talán egy... nem is néha, nem csak Ilyen Igen, hogy mint egy bíróság egymaga eldönti, félelmetes. A, a, a látható, hogy egy parlam, ö, ö, a nyakot nem engedik. Nem tudom, mit kell ahhoz tenni, hogy szájba rúgd az alkotmányt. Például a népszavazási kezdemény ügyében. Ez, az, a, a, meg erkölcsileg is tudod, azért van a csúcsom, mert ez ugyanolyan, mint hogy a kommunista rendszerben az undorító volt, hogy mindig a munkásosztályra hivatkozott meg a paradság, de aztán azért hagyta őket az út szélén. Itt is állandóan népre hivatkozunk, és, és, és ráadásul az egészben van valamilyen hideg cinizmus is, hogy egy pillanat alatt megszüntetik a vasárnapi boltzállat. Nem, talán ez volt 2016 egyik legundorítóbb, legmocskosabb, pedig azért, és még van hátra egy hónap. Tehát abban igazad van, még lehet ezt überelni, de azért nehéz. Mert szerintem magába, az asztalba is belerúgtak, amire tették azt a Szent Koronás alkotmányukat. Szerintem mindig ö, ö, na, ö, régen, emlékszem, a Ceausescu érában is fölmerült, meg a szocializmusban is, hogy miért csinálnak úgy, mintha ők a, ezeket a társadalmi osztályokat vezetnék szolgálatból. Tehát ö, minden hatalom a kezükben volt, mégis hazudták, tehát Kádár Jánosné azt hazudta, hogy ő egy puritán asszony. De, hogyha megnézed a Kádár relikviákat, azért nagyon jól tudta, hogy kokosan elből kell választani. Tehát azért annyira föld küzdötte magát a munkásosztályból, hogy eljutott a jó ízlésig. De ez később derült akkor kiállították a szucait, hogy legalább titkolni kell. titkolni kell, hogy mennyire szargazdag vagy a nép előtt, mert a nem kell a népet, a, a, azért is tud az ember szargaznak lenni, most vegyünk egy rogán esetet, hogy, mert a néptől azért azt elveszik, azért az a klasszikus marxista felfogás némileg igaz, hogy valakitől el kell venni azt a profitot. Te aki ez a mai adásnap akkor a régi dilemmák mm. hogy mondjam, a sorozatának a, a műsora, mert hogy tessék nekem lenne megmondani, ami szintén régi dilemm, dilemma, hogy akkor most ö, az a jobb, hogyha őszintén bevallom, és talán halálosan harsányan hirdetem, hogy én gazdag vagyok, amennyiben gazdag vagyok, és akkor nem ér másik... rám a Hofi tézis, miszerint szerint a szocializmusnak a legnagyobb ellentmondása az volt, hogy nem lehetett annyit, amennyit van. Vagy pedig a másik, amit te is mondasz, hogy puritanizmust kell hirdetni, ha gazdagon él az ember még akkor is. Igen, mert a látszólagosság a demokráciában egy nagyon fontos dolog. Én értem, hogy mindig van korrupció, de azért jó dolog, ha, ha, ö, vagy hogy értem azt, hogy, hogy a demokrácia mindig sérül, de mégis a szereplők úgy tesznek, mondok egy példát, ha van egy kisebbségi vélemény, azt egy demokráciában nem söpörheted le. Ilyenkor úgy teszek, mintha meghallgatnám. Meghallgatom, és ezáltal el is hangzott a kisebbség Értem, hogy a látszólagosság milyen vékony picifonál, de néha dönt a dolgokról. Amikor meg se hallgatják, mert még a lá... valaki telefonálni akar? Ja, jó, csak hát a, a, a lebetes. Ha telefonál, hogy olvassa már híreket. Ja, akkor neki megengedjük. Jó, de fogsz emlékezni, hogy hol tartottam. Hogy, hogy, hogy a képutatásnak is van jelentősége.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 Budapesten bakáslista élőadásban várja, amit kértél, hogy mondja el um, 0670 igen, igen, ez, igen. ezt igen kertes hallgatók 93 00995 Ezek. és ha, ha a végét nézzük az, hogy 995 aki hallja át, az pedig az a frekvencia, ahol lehet igen. minket hallani már, amikor lehet minket hallani interneten is természetesen halló vagyunk. vagyunk és a halló Facebookon itt halló itt vagyunk igen Érdekel, hogy hol tartottunk? Ő, Mert igen? Ja, lékszel, igen, a látszólagosságnál. Igen. Igen. igen, szóval annál a dilemm, dilemmánál, vagy annál örökérvényű igazságnál, hogy, hogy, hogy mire kell vigyázni, hogy te szerinted nem feltétlenül kell mindenféle szempontból. Kisem mondom, mi a közös a politikusban és a galériai, galériában dolgozott vezetőben? Ez most vicc lesz, félek. Mind a kettő képmutatás igen, igen, igen, de akár hiszed, akár nem a képmutatás is, ugye nem a PC-ről beszélek, nem akarok belemenni ebbe a zsák utcába, hanem egy, egy vállófélben lévő család esetében is nagyon fontos, hogy mit mutatnak a, a gyerekeknek. Mert azt is mutathatnák, hogy verjük anyát, és milyen szépen folyik a vére, de az is van, hogy azt kérdezett, hogy te hogy szeretnéd. Valahogy a demokrácia az együttélés szabályai, a városban való együttélés szabályaihoz hasonlítanak a házas életre, és azért mondom, hogy ebben az értelemben a képmutatásnak van pozitív jelentése is szerintem. Például mutatom azt, hogy bizonyos dolgokhoz, a fékek súlyokhoz ragaszkodok. Ragaszkodok akkor, hogyha kétharmados többségen van mégsem tekintem az ellenzéket nevetséges Ugriniuszi mert a, ha nem, rag, nem ezt csinálom, akkor a vége az lesz, hogy tényleg nem is lesz ellenzékem, és tényleg mindenki ugri, füles nyuszkó lesz, a, aki alattam van. Tehát a, a, a gondolkodás mentalitását befolyásolja a képmutatás, szerintem azért fontos. Így vagy úgy, mégiscsak. Illetve arról mi a véleményed, hogy egy sokak szerint jól működő, vagy egy ideálisnak tartott demokrácia, az nem mindössze csak arra képes, mert az elfben könnyű, hogy a többség akaratát érvényesítse, hanem arra, hogy az egy vagy több kisebbség akaratát is figyelembe vegye a többség nevében. Hát Ez de, a nehéz. De, képzeld, na, természetes példákat is tudok erre. Szerbiában három magyar beszélget a boltban, ugye vicces, mert a többség be, belép egy szerb is, átváltanak automatikusan szerbre, de ezt uh, Hollandiában is máshogy átéltem, hogy ha megjelenik egy kisebbségben lévő személy, akkor, és ha mindenki beszél ezt a nyelvet, akkor megpróbálnak a közös többszörös alapján a kisebbségnek kedvezni. Tehát a, akkor erős egy demokrácia, ha a kisebbség jogait tudja biztosítani. Hát Nem a kisebbség hát Jó, jó, de érted? Már el kell magyarázni az ABC-t a gyerekeknek, mert odáig jutottunk, hogy. tehát a, a, majd egyszer csináljuk egy PC adást, hogy nekem mi bajom a pc -vel. Más bajom van, mint a kormányunknak, vagy a jobbos figuráknak, de euh, tényleg euh, valamiféle eh, korrektséget, azt nem biztos, hogy belülünk jön, hanem azt tanuljuk és követjük. És euh, viszont, ha nincsenek semmiféle példák, nem lehet tanulni és nem lehet követni, tehát eh, Azt mondanám, ha jó producer uh -huh. akarsz lenni, akkor nem biztos, hogy Andrew Vajnan előtted a jó példa. Mert e, saját maga szempontjából sikeres. Nem, az, Akkor egyszer kezdve csináltam egy nagyon nagy butaságot, ezt már nagyon sokszor megbántam. És akkor, amíg keresed a, a gondolat uh -huh. további részét, akkor Donald De. Trump is sikeres. Igen, értem, hogy sikeres. egy nagyon sikeres embernek, e, Sugár Andrásnak mondtam helytelenül azt, hogy hát ő összerakta a Vestel vállalatot, nagyon sikeres és menő vállalat lett. És akkor, én mondtam, hogy mi meg a nagy, a magyar narancsot csináltuk akkor, mikor ezt a vállalatot, és hát a magyar narancs soha nem volt annyira sikeres, mint a. Volt ebbe igazság, de kétségtelen, hogy nem lehet a sikert negligálni, de nem lehet a végtelen a sikernek tekinteni. Mondjak egy példát, ne a vajnát, de az is jó lenne, Mészáros Lőrinc fantasztikus karrierje, ami pár éve befut. Ö, tulajdonképpen rajta kívül senki nincs meggyőződve arról, hogy azt ő a saját tehetségének köszönheti. Ha ő ezt gondolja, hogy a saját tehetségének köszönheti, az csodálatos, akkor tulajdonképpen nagyon szeretnék vele foglalkozni, akár tíz évig is beszélgetnék vele, mert ez az elme egy olyan állapotára utal, ami, ami hogyha nem használsz LSD-t, akkor nagyon érdekes. Mert kémiai behatásokra képzelheted magadról az hogy ugató majomfa vagy egy vízes tetején, de egyébként nem. Jó, hát akkor nagy levegő, és ezek szerint akkor te nagyszerűen tudod cáfolni azt, én is Igen. öröme hallom, legyen az, hogy valaki helyettünk ki mondja, legyél az, aki most helyettem. Te nagyszerűen tudod azt cáfolni, hogy, hogy, hogy, hogy bőven elégtelen az, hogyha valakit azzal mérünk, hogy ő maga mennyire sikeres, igaz? Hát mennyire sikeres, meg mennyire gazdag, mert Tényleg nyilvánvalóan állami költségvetésből én is nagyon sikeres tudnék lenni. Tehát, hogy ha, ha nem kell semmilyen felelősséggel semmivel elszámolni, ha... Jó, de ta... Maki, hát te de aztán nem, nem, tényleg tudsz nem ámnyaltan gondolkodni. attól még sikeres a maga módján az is, aki odaig eljut, hogy mindegy milyen háttérrel meg támogatással, de mégiscsak eléri a célját. Nem, hát, nem, mert voltam stróman, és amikor én voltam stróman, akkor nem én voltam sikeres, hanem a gazdám. Erre egészen pontosan emlékszem. Jó, akkor megint kimondhat helyettem, mégis teljes Szerbiában, lehet, hogy neked késem a felelősséged ebben. Hát, na de azt is valahogy ki kell érdemelni, azt is valahogy, és az ő életszínvonana, aki sikeresként éli az életét, az egészen szépen magas, nem? Jaj, most nem azt akarom hirdetni, ilyetem, hogy világ ilyetem. rádióhallgatói strómankodjatok, nem ezt mondom. Nem tudom, a strómannak azért ő, mindig van egy problémája, a belső problémája, hogy ő gazdatestre van szüksége. Most a gazdatest elbukik, akkor, akkor vele mi lesz? Uh -huh. Tehát a... És mindenkinek van ilyenje. Tehát a is ott van, az szerencsére mindig elfelejtem. Nem, nem is baj, ha elfelejtem. <laughs> csak azt mondja, hogy nem csak hatalmon lévőknek, hanem hatalmon kívül lévőknek is vannak olyan, nem csak strómanniai, hanem ilyen nyalók, Uh, egyébként uh, nyilvánvalóan azért uh, vetem meg őket, mert olyasmit tudnak, amire én képtelen vagyok, és valószínű, ez dühít. De. Uh de, de érted, én nem szeretnék tálos államtitkár lenni. Tehát akkor, akkor nem az, hogy a nők leköpnek, vagy többet nem áll szóba velem a, a sarki postás, de egyszerűen vártam, én valaha. Az isten adta nép van annyira civilizált, hogy felismeri azt, hogy ki az, aki alanyi jogon sikeres, és ki az, aki stroman? Örülnék, hogyha Hát nem aztán... biztos, hogy felismeri azt, nem, azt, azért nem, ahhoz hátsó információk, biztos információk kellenek. Hisz is ugyanúgy embernek látszik, mint, mint a. Mint a Na, mert sokan azzal vigasztalják magukat, akik nem Trump szavazók, Igen. hogy ő rá is igaz ez. Hogy azért másoknak a bábja, mint ahogy nagyon sok esetben maga a vég, végül is befutó elnökjelölt, ez a másoknak volt a bábja, és hát nem az ő butaság. Biztos, hogy figyelni. mozgatják külső erők, érdekek. Ez egyébként jó hír, mert ezeket nehezen sértheti meg. Bár. Uh, uh, Na. Ne, de nem, nem, nem hiszem, hogy a Trump stróman lenne. Bush csalása volt stróman, nem volt a szódi csalás strómanja, annál azért... De a strómanon azt gondoljuk, ami, ami, amit látunk. Jó, Tehát én se azt mondtam, hogy hát az már nagyon-nagyon nagyon magas szint ahhoz képest hogy bárki stróman, nyilván Egyet. nem. De báb, a stróman és a báb között van különbség, Pápák jelentős. A, az egyházunkba sokszor bábként, fogolyként viselkedtek, nem, nagyon magas poszton is vannak bábfigurák. Hát a... a gondolja a tisóféle szlovák, persze, nem, a történelemben is van, nyilvánvalóan Antonescu, fantasztikus, hogy uh, um, ho, uh, érdekes, például Horthyról azért haragszik a családunk, mi azért régi Hortista család vagyunk, de kinőttük Horti Miklóst, és azért haragszunk rá, mert... Uh, volt történelmi ne arra, nem, nem állom meg. Azért jössz szabadkán Batkán történel Magyarországon, amikor De ez véletlen. Csak hogy, hogy néha bábként viselkedett és ezt nem tudta a családunk megbocsájtani. Tehát a kiugrástól elkezdve onnantól már hogy a fiát e, keresztül zsarolták, e, nem, bámbá válhat az ember, meg le is vedheti a állapotát Milován Gyilász volt a legjobb példa <gül> erre, hogy megint hozzák egy példát. <gül> Jó, Aki, aki 15 év húz, után... Igen. <gül> igen, a szíve, 15 év után úgy döntött, hogy nem hazudik, és a állapotból megszületett. Ügy, ugye azon a börtönbe vonult, de útja van a annak, hogy a bábó lepke legyen, annak kemény útja van. De a lepke szebb állat, mint a, mint a bebábozódott stróman. Így van, és szép, Igen, népolt. a lepke szebb állat, tudom ismétel, nincs leírva pedig, igen. mint a bebábózódott stróman, viszont a pillangó szebb név, mint a lepke. Igen, igen, igen. Főleg, Jó, ezzel most nem főleg e szakai. E csökkentettük a bkv gyárakat, hogy ezeket megalapítottuk, de hát... Hívjuk fel a paráltat, hívjuk közbezenébe <gül> a paráltat. Olja föl ezt, olja föl. Ezt, föl. azt a nehézséget. Jó, akkor legyen, maradjunk Oldfieldnél. Maradjunk. Jó. le. már le. Tóld. Na végre. Szerbusz, puszi. De ez sok figyelem a lift zenek kedvelőjének. Igen, igen, igen. Na, Aha. na figyelj, Mi, mit szeretnél? Rádiót, vagy ilyen táskát, ilyen bőrtáskát, vagy rádió, igen. vagy mappa? A tévét akarok. Tévét? Jó, az is van. Megvette a, a, a Lőrinc úr az ehót. Én alig várom, hogy mi lesz a paradigmaváltás, meg a, meg a megújulás, meg ú, szerintem nagyon menő lesz. Most rajta vagy az ehon? nézed? Én még, hát még várok kicsit, hát illetve beküldtem az önéletrajzomat, aztán majd meglátom, mi lesz, tudod. Egyiket én is, ahogy láttam, hogy a Morning Show stábja úgy látja, hogy a jövőben inkább Endi vajna... Rádiójánál látják a biztosnak a jövőt. Rétán azt gondolom, hogy mivel nincs másnak már rádiója, ezért ez egyrészt érthető, másrészt pedig ez a, azért elég vicces, hogy ugye egyrészt vannak, ugye a szerintük, hát nem szerintem, hogy én középkori fideszes média viszonyok és borzalom és feudalizmus. Uh -huh. És ebből csak egy kiútva, az Andy a rádiója, én. Abszolút megértem, tehát fiatal volt. Itt a kitörés, nem? Andy volna a kitörés. El voltam, kellett a pénz. Uh -huh. Jó, hát persze nem érdekes, hogy de azért az az rossz hír, nem, hogy az, az összes fiatal meg lehet venni, mint Lábuna Gabonát, nem? Na, na, na, na, na ez azért ne. De azt így nem szabad ilyent mondani, hogy az összes ne, fiatal. De ez nem igaz, hogy nem az. Nem <gül> is meg lehet venni, mint ah, Hát azért... De miért nem veszik meg a téged meg engem? <gül> hát, hogy engem engem megvettek azaz semmi gond, nincs. hogy nem nem vesznek meg, azt tudom. Hát, ez mindig dicsekedsz, hogy belső kémia vagy a Lázár Jánosnak, de figyelj nem, mi a kósaolajos vagy. Vagy te a Kósának a az ember vagy, ha? Te miért nem lettél soha stróman? Hát mert senki nem keresett meg De a De csak azért? Strómannyja. De nem azért, mert egy strómannak megbízhatulnak kell lenni, és te megbízhatatlan vagy? Hát voltak olyan időszakaim, amikor megbízhatatlan voltam. Legalábbis hogy úgy ha ezt az image-et építettem fel magamról, ez volt a brand, és uh -huh. utána egy új stróman imidzset. Na nehéz azért, az melós. Érted? Értem. Ez olyan, mintha ez olyan, mint a most elkezdenél felépíteni egy ilyen, ilyen keresztény image-et. Hát nem menne. De hát már nem hülyeség oké. Nehéz, nehéz lenne, nem? Azt, az azt nehéz lenne, ez az áltatos KDMP-sest? De ugye ez igen. Most a Sebestyén balás egyszerűen mindig ilyen normális volt, vagy most ö, érted, ez egy érdekes dolog, hogy például őt akkor meg kéne most büntetni, nem? Sebestyén Balás. Egy, ugye, ugye egyrészt nem érdekes. Nem érdekes. Másrészt ö, azt gondolom, hogy figyelj, van egy kész termék, a Sebestyén Balás. aki úgy van, hogy ő a rádióba beszél reggel, és akkor most két út állt Endi előtt. az Endi Vajn azért van, de okosabb, mint Orbán Viktor, de a köztévében sem azt csinálták, hogy egy profikat hagytak, aztán átnevelőtte volt, ő azt csinált, megvette készen, nem most kitanítani valakit érted, hogy vicceseket mondja reggel, meg okos nem az nem valam nagy meló. a lábon, azt mondta, vigyelj 300 ezer, most többet keressel, az 2 millió 100, és akkor viszont kús lesz a Fidesz, És egy okosebb, ilyenkor azt mondja, hogy hát persze, az összeget légből kapottak, csak így. Világos, ez csak tájékoztató jellegű volt, igen. Igen. Hát, ö, múlt héten akkor mondhatjuk azt, hogy tovább erősödött a médiapiac, ugye? Igen. Ha, ha létezik piaca a kommunizmusban. De ö, tényleg már senkit nem zavar semmi, ugye? Tényleg? Hát egyrészt ez régi is így volt. Tehát, azért, ilyen, tehát a milikádáizmusban értünk mindannyian, azért nem nagyon zavarta az az ember. Ez igaz. Na de ugye, széles tép, néptömegeket nem zavarta ugyanaz volt, mint most. Hát Budapesten viszonylag van egyfajta ilyen hát felvilágos kevezhető ö, progressziónak is talán be, betudható valami, és az, az, az, mi is sötét vidék, uh -huh. Jó, a, és a szélesről az ütött eszembe, hogy mi, a, milyen szépen nyilatkozik mindig a szor saját lapjainak. Hát nem olvasom most. Nem olvasod a szélesféle uh -huh. Mond Mondjókat? Nem. Jó, hagyjuk. Ö... De, de én már csak én már mondom, én ki vagyok. Hát régen mondott, régen, amikor a gravitációt kikapcsolta meg ezek. Na azok se, hát már nincsen, Ma nincs. nincs, nincs már cella. Én őket. egy dolgot csinálok most, kényszeresen, már már mániákusan, én most Kósa Lajos gyűjtök. Tehát én úgy gondol, gondolom, hogy az ő megszólalásai, az ő, az ő meglátásai, aranyköpései és bölcsességei, az az azt össze kell gyűjteni. Igen, de, de valahogy. Leírva nem lesz olyan jó. Ez olyan, mint az Ali G. Tehát akkor jó, ha ő mondja. De milyen írvát, mert túl vagyunk ezzel. A... Ja, hogy a képeket gyűjtöd? Aha. Össze, összeomlok. Én egy ilyen nagy, multikulturális, multimédiás, kósalajos szobrot akarok online építeni. Nekem az a kedvencem, amikor azon tűnőzik, hogy mikor érvényes egy népszavazás. Az megvan? Az, az egyik jobb, mint a másik. Jó, de az egészen fantasztikus. Szerintem az utóbbi egy nem szólalt meg úgy, hogy az... Értette volna. volna. be örökre a jövő uh -huh. nemzedékek gondolkodásába. Hát amikor mikor a közpénz elveszti, közpénzi elveszti. Jó, ez is csúcs. Az is, okay. az is milyen klassz. A sengeni papír se rossz a, a fájtonnál vagy faronnál? Igen, igen, Én azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen online élő, mesterséges intelligencia, kócsolajos ként, az, az, az csoda lenne. Uh -huh. Ha egyszer leszállnak az ufók, azt megnézik, és mindent megértenek. Őt viszik. Őt viszik, igen. Nem akkor már nem. Most, hogy a Dárfás elment, történt valami? Nem, miért? Ja, jó, jó. jó ez ezűjtött eszembe, hogy ő azért a hosszú katinkáiknak se biztos, hogy teljesen igazuk van, mert az oké, okay, hogy a gyártás megbukott, de most mi fog változni a magyar De hát ez szóval olyan, mint hogy most végre kimondhatjuk, hogy azért Hillary Clinton egy ilyen ellenszenves hisztérika volt. Uh -huh. Tehát most már nincs tétje, Ha még nem bukott meggyárfás, nyilvánvalóan nem kellett különösebben ezzel foglalkozni. Most, hogy megbukott, végre elmondhatjuk, hogy hát a hosszú katinka sem azért egy észlén. Tehát. Ja, hogy ő, ja. uh -huh. Igen, tudom, azért lássuk be. Nem, nem is az, hogy észlény, hanem hogy, ö, ö, ugye, ha ahhoz, amiről ők beszélnek, végigvinni egy ilyen rendszerváltást a magyar úszósporton belül, hát az egyáltalán nem elég gyárfastanás eltávolítása. Ja, hát de nem is arról van szó, amikor, az nem is lehet, tehát a magyar közeggel emlás. Ugye nekem mostanában az a kedvenc példáma erre, hogy ha valaki véletlenül a helyére kerül... Sezták Miklós mondjuk, na mondok egyet. Nem, nem, nem, nem, most komolyan. Ha valaki a helyére kerül, mint mondjuk Alföldi a nemzetiben, Igen? akkor a környezet, a világ, az ország megpróbálja onnan elmozdítani, mert egyszerűen a magyarokat idegesíti, valaki a helyén van. van. Aha. És előbb-utóbb valaki olyan fog oda kerülni mindenhova, aki nincs a helyén. És ez Tök jó lesz. Én nagyon remélem, hogy Kósa Lajos lesz az úszoszövet. Tényleg, ez nagyon jó ötlet. Úgy nagyon jó. Mert ő, azt tudod, hogy ő a műkorcsaja és jégtánc szövetség elnek el? közel áll a vízhez. És hát érted, amikor... Ez működt, fagyott működt, víz. mi is befagyba úsznak, Azt hiszem, tök menő. Uh -huh. Jó van. Nem is tudom most, szerintem bőmikulás valahol vagy? Ö, szerintem sok gyermek lelkében megjelenik éjjel. Mm. Kézeld ez milyen nehéz lehet egy olyan éjszaka. direkt egy új bakancsot, hogy kitegyem éjszaka, hogy amikor teszel vele valamit majd. De hát, tedd ki, tedd ki, bízzál, most ne legyél okay. ilyen. Miért? Hogy tedd ki a bakancsot is, de várd. Figyelj, küld, küldtek Erzsébe utalványt is. Érted? Nekem még nem, mert nem vagyok még nyugdíjas. De azért tedd ki a cipőt. Kitegyem? Igen. Mert szépen ki van cipa, Csak... és ki fogom szépen tenni, csak vigyázz, lenne az utcáról, ha hom lesz. nem teszem ki. De hogy, de hogy mikor kell kitenni? Milyen hanyadik van ma? Ma? Nem tudom. Akkor Bár... még nem kell kitenni. Nem kell még, azt, azt, azt azonnal megérzem a Mikulás jelenlétét. Nem még ilyen, de most a Mariam a szomborban hogy most, amit nincs még Mikulás, nincs még Mikulás. Nincs még Mikulás. Vagy csak kedden lesz Mikulás. Kész csokom a feleségednek. Én már tudom is, hogy mit tegyen bele a Mikulás majd. Késcsokom okay. a feleségednek, késcsókom. Hátadom késcsók, késcsók. késcsók. Hát adom. Ez a, ez a bőrt, bőrtás, zaciból való bőrdrága, bőrtáska, ez, ez a szokásos hülyítése a tömegnek, vagy ez miért van? Vagy, ti nem, én nem tudom, ez annyira unom már, ki nem szarja le, hogy milyen van neki. Kedves barátom, aki pilóta, és ilyen, hát ilyen oroszok fuvaroz ilyen magángépekkel ide-oda, és ő, ő mindig mondta nekem, mert egy kedves fiú, hogy nekem tud abszolút használtan is ilyen, ilyen nagyon menő Aha. repülőgépet szeretni, amit az oroszok szeretnek. És abszolút bármikor szólok neki, akkor szeret, érted? De nincs. Szóval nincs nekem még a francos használ egy rohadt használt magá repülőre hát, is pénzem. Meg mócsó, azt azért tudod. Hát de elromlik, állandóan elromlik te. Azt megoldják, tehát, a karburátor az, az se olcsó, de azért, már megy, akkor már uh -huh. a felszállás előtt nem lehet úgy, hogy akkor is izé raktá De hogy a használt magángép is drága, és uh -huh. én nem tudom, én, hát én nem vagyok egy táskamániás, ugye nekem az a probléma mindig, hogy én elhagyom a táskákat, nekem nem szabad táskát viselni. Uh -huh. Nekem olyan madrágaim vannak, hogy ott számol a meg hát azért uh -huh. az értelmiségi kellőket mind beleférne a zsebemben, nekem elhagynám, úgyhogy én táskában nem vagyok otthon, de. De amiket én szeretek dolgokat, azok például mondjuk a könyvben, azt nagyon sokszor vettem használt könyvet. Uh -huh. Tehát a nagy zsebeket szereted. Mikában nem jó ez a dolog. Uh -huh. jó, van, jó van, csak azért mondom, hogy például én, én ha megtiltanám egy idő utána, ahogy bármit is beszélünk ezeknek a tárgyairól, vagy én értem, hogy abba kapaszkodnak bele a Rolexbe, de közben olyan, olyan alpárivá válik ez az egész, ilyen iríti, iríti. A beszéd is kínos. Ugye? És meg ugye azért az nagyon jó figyelni, hogy ugye ezek az agráról ahogy hogy tudod, ez a hirtelen, ugye ott még a rapidot szívogatták, és akkor most hirtelen hozzájutnak a kiló kokainhoz. Egy kicsit olyan ez és akkor mindig ilyen fehér az orvuk, és így állandóan, na, na ülj -e fejhangon beszélnek, és sohannak. Tehát, hogy ezeket a, ezeket a csávokat, ezeket a parasztokat, most a jója számára a paraszt csávokat, így fokozatosan kellett volna bevezetni az új gazdagságba, mert uh -huh. mi tudom, én érted, ilyen kis zsenelangatás, felolvasást, tekem tudja. Mert ez így hirtelen, azt rögtön Rolex, azt az, hát érted, szó szóval ez. Azt mondod, hogy Rolex. első generációs Hatalomgyakorlók ők? Igen, abszolút Itt az a klasszikus első generációs problémák állnak fönn, és persze a gyerekeikben is megmutatkozik még ez, de majd az unokáknál már azt, lesz, hogy jó lesz, az unokák már azt se tudják, ha hogy azt, hogy ezt szórják Tehát a ráhely gyermekének már természetes lesz az, hogy ővé a balaton. Egy iszonytató gazdasága fog vele aminek a zöldöküten a nem lesz meg hiteles információi. Nyilván azzal a tudattal fog felnőni, hogy ez neki jár, mert ők uh -huh. a és ezért nem is fogja megbecsülni ezt. Tehát Tihany mindig is a miénk volt, mondja majd. Igen, igen. mindig igen. volt és miénk lesz. Borneó és celebe. Celebes. Ja. Celebesen szerint egy sok híres ember él. Figyelj, itt, itt. Celebes szerintem biztos van egy DJ party, ahol a celebek celebeszeznek. A ja, az Csak nem tudom, hol van celebes. Borneo mellett. Hát de figyelj, az nincs is. Ez olyan messze van. Hát én tudom, hogy nincsen. Hát, azt hallottad, hogy most a Sztámborát azt tettek egy ízérandicsávól, mert az Új-Zéland nevű ország nincsen, és azt hiszik, hogy Ausztrália része és ausztrál útlevelet követeltek tőle? Na azt mondom, hogy durva ez a világ. Mondták, hogy nincs olyan ország? Fú, de erős. Igen, és bezárták egy kihallgató helységbe, ahol egy világ volt a falon, és nem volt rajta Új-Zéland. Egy e... a hibá miatt egész Kazasztán azt hiszi, hogy nem létezik Új-Zéland. És mi itt nevetünk, nevetünk, de lehet, hogy a fickónak levágják majd egyszer a... Nem, már, már... Meg... Ja, rájöttek? A probléma. Uh -huh. Igen, igen, valahogy aztán nem tudom, főbarátjuk. De azért, félképp oda, de elrontott valamit egyszer egy nyomdász, és azóta egy olyan félképpeket nyomkodnak. Akkor az aztán, hogy nincs Új zéland. és ez azért nagyon durva. Na figyelj, még egy utolját, tudom, hogy ez nagyon durva ez az Ahmed-féle ítélet, de... Mi, mi, mit szólsz ahhoz, hogy egymásba csúszott két csoport, és lényegében majdnem ugyanazon szavakat használták, hogy szabadságot, Ahmetnek szabadságot, Budaházinak, Boldog, Karácsony. Hát azért ezek itt nem csúsznak össze, tehát azért lássuk. Nem teljesen csúsznak tehát. össze. Azért vannak különbségek, hogy van egy harmadik csoport, ugye a Ktorock, szabadságot, Torock, szabadságot Torockainak, annak, aki 20 évet kapott a tévéastromra való felkújtás, vagy nem? Az a Budaházi. Igen, és a, torotkai a Torotkai az nem szereti a muszlim ö, házasságot, és halomnál jöttem most pár órával át, mindig gondolok rá, de még nem álltam meg duncsizni vele. Aztán, hogy ne kétsen, hogy ilyen, lelennénk ketten így biztébe, bulkálva, és Lazelin néven ilyen sikamlós, meleg poénokat tart, ilyen estet tart, Átlátnak rajtad ám, mint a szitán. Vibődési házban. És Egy... allak, allaknak szólítjuk egymást. Átlátnak rajtad, mert leszedik, hogy a nőket nézed, meg azt, nem, nem, szerintem rájönnek, hogy te a parakovács vagy. Mert a nyuggerek benéznek ott halmon. Szegény, 50-es csoportpontot akart átmenni, nem ismerte a történetet, hogy Magyarország leg... Ha. Erősebb bástya van másodhalmon? Nem is tudom, hogy nem kéne másodhalmot így megemelni, vagy szóval valamit csinálni vele, a hősváros, vagy valami, nem kell adni neki. De az a nagyon sok földet kéne vinned, de ez tök sík az a terület. Érted? Ez, ez a parasztitúzás, másodhalom. Aha, egy gödör mélyén ülsz. Hát ez igen, ez egy, maga, maga ez egy szimbólum is, tehát ami ásva van, és a halónak hívják, az valószínűleg nem az. De... A, én úgy tudom, király halma is ott van, vágom a helytörténetet, hogy amikor megálltott a király, akkor neki a sátranak összehoztakott egy dombot, ennyi. Uh -huh. De lehet, hogy a torockaiba újból meg reinkarnálódik valamelyik árpátházi királyunk. Mert az, néz, az durva lenne, kontor... A marianna árok is lehetne egy nagyon magas hegycsúcs, hogyha mi a végre sikerülne megfordítani a gravitációt és víz alatt lennénk, és a így a a mariannárok csúcsára. De te ilyen vicces, szexuális poént használják, te már megjártad a árkát. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, bundáskutyád. kutyád. Mi pontja az összes eddigi ide. Igen, ez szörnyű volt ez a poént. Bocs, én is éreztem, hogy borzalmas volt, arra, haragudj. Elnézést kérek minden nőtől és a parakováctól. Jó ugye tök jól van. Most ezt nem tudom hogy egy hétig helyre hozni. Kérjél bocsánatot a nevembe, jó? Ne, elbocsánat. El, el, no, Mász mindegy, ezt, ezt eltoltam. Puszikál a kérdés? Szeva, szeva. Hát zene, zene, zene. A fine sight to see All around our universe We try so hard to view What's new Make a trip down to Sagittarius some nebula Robi Servus! Szia, akik köszönöm a kedves hallgatókat! Megígértem, hogy most egy kis vidámabb témával fogom kezdeni ezt a Egy-két hetes szemüveget kaptam, illetve lett volna régebben is de nem nagyon hordtam eddig. De most úgy éreztem a vezetéshez mindenképpen kell, mert nehezen látom meg a táblákat, stb. stb. És hát elmentem a kis a Kékesen, ahol Elmentünk műhóval, vagy igazából egy is két-három centi hó, de hát a pályát azt műhóval e, és elmentünk szánkózni. És gondoltam, hogy hát a szánkózás az milyen jó lesz, csinálom pár fotót. Na most nem volt rajtam a szemület, így e, e, megálltam valahol, így pár a képet, ugye egy az most a mozdékony, ilyenkor e, nem lehet igazából nagyon követni, majd a teleponommal mondtam, hogy na, álljál meg, hogy a, a hátul álljál meg, fordul, de gyere, de ne mozogjál ne... Na, lefotoztam, majd megfordul, és nézem miért nem is az én gyerekem. Hát azt akartam mondani, hogy... <gül> volt <az gül> egy csomó gyerek, rajta egy volt, meg ilyen, ilyen kedves lábas, meg... És hát simán egy másik idegen gyereknek szóltam, hogy álljál meg, és gyakorlatilag nekem egy idegen öt éves vagy körül gyerek. Tudod, mi a pojén? Hogyha fogod a képet és kirakod otthon. <gül> de, hogy... Csak... Egy idegen gyerek fotóját. Hogy... Na hát itt voltunk, és hát ki a gyerek? Hát magyaráztodhattam volna, hogy az első házasságomból, vagy a ja. korábbi kapcsolatomból, persze, de hát ez így ebben a formában nem igaz. Ezek után elmentünk, sajnos a kékes és a petű már nem ugyanaz, mint az éven gyerekkoromban voltak velem. Exkluzívnek szánt, hogy fölmérsz, ott érsz el valami finomalt, Hát a melegte az most is ugyanilyen retrómelegte, mint amit annak idején a közébe adtak, vagy a katonaságnál, mert katona nem voltam. Egyrészt az ára az, ami nem retrómelegte, tehát 700 forint, 700 forint egy te, egy zsíros kenyér tehát ha az ember nagyon éhes, tonnos, akkor azért be lehet ülni, melegedni. Nagyon szép volt a hely. 700 forintot kértek el egy, egy ócska kis belógatós, tehát nem a szumátriai teából, zöld teából keverték, ugye? Nem, nem, nem, nem, ez egy ilyen tömegtea. Ez a tömegtea, tömegte, egy a ilyen garzontea. Szakadjon le a lépe annak, hát, aki 700-at kell. Amit a napközben is hoztak, de hát tudod, ahol nincs más, ott megesszik, megisszák azt, ami van. Egyébként, maga a belépés mindössze 200 forint óránként a kégesre, amit nem tartottam soknak. Az utak nagyon-nagyon rossz műségűek. de Pont elkezdtem mondani, hogy egy bajba jutott autónak segítettünk kereket cserélni. Igazából aki egy lukban elvesztette a gumiának egy részét. De... Akkor többe kerül 200 forintnál az az út. De, de úgy, úgy kezdődik, hogy egy kicsit könnyedebben és tényleg havasztunk is egy picit... Hát e, igazából hogy évteremben vagyok, és egy ilyen szélfogóban jöttem ki most beszélni, hogy mindenkinek kívánok nagyon-nagyon jó és sikeres hetet, boldog télapót, mert hogy mindenki e, a saját e, e, csizmáját már kitakarította, és várja a télapót, az az én kis is mindent kitakarított már, és már óránként megkezdődött télapó, megjötte. A télapó egyébként óránként jött, hát voltak, hogy csak piros adanyat hozott, a csizmába, de az is meg volt már. Úgyhogy mindenki egy boldog tévepót. Neked meg jó étvágyat. Köszönöm szépen, Szerbusz! Mi köszönjük, Szerbusz! Puszka-puszka! E, tényleg, mikor jön a Mikulás? A nem a Mikulás, a Levente jön és megszünteti a pittegést, pici zenével majd átcsúszunk. Mikor jön a Mikulás? Valaki, mondja már meg nekem. Ha, hol, Levente, mikor jön a Mikulás? Az mikor van? Kedden. Keddig ki kell bírni valahol. Akkor van az ismétlés. Hát az ismétlést a Mikulás hozza. Szervusz, Breyer Péter. Szép jó estét, üdvözlöm a kedves hallgatókat, így szárnap a kora esti órákban. Szerinted kigyőz Ausztriában? Hát én rettegek, rettegek, félek, igen. Igen. Akkor én elmondom azt, Érted? a szélső jobb, dal vesztett. Igen. de Igen. Igen? végeredmény? Igen, azt mondja. Nagyon jó, jó van, jó van, örülök. 53.6% és a másik oldal 46.4%. Na jó van, Így, jó van, nem én, én tudod, félek Te, a győzöm, kicsit. aggodalomra nincs ok, és minden szép és jó lesz. Na jó van, ez jó hír. Most már csak az a kérdés, hogy mi történt, az Oroszország ott nem ez a kérdés. Ott az a kérdés, hogy a belső átalakulás hogy tud megváltozni. Tehát a, a parlamenti rendszer. És vajon kap erőtést maga, a miniszterelnök? Ez a kérdés. Itt a héten érdekes dolgok történtek, és akkor egyből hagyveszélek arról, ami nálam történt ami egy eléggé fontos dolog, az, hogy a heti tévé megkezdte adását, és így most már például a Digi keresztül fogható egész Budapest területén. Így most megmondhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy hamarosan te is látható leszel a képernyőn, csak el kell, hogy erre a stúdióba. És bizony fogjuk beszélni a stúdióba. Arról, ami a Woody Allen filmben van, hogy azért nem látszom, mert elmentek az éles vonalaim. Nem erre, amikor egyszer csak veszi, hogy nem látszódik rendesen? Van egy. Hát igen, de benne, hogy te kellőképpen fogsz látni ezt a problémát. Mert... Lehet, hogy elnyelem a fényt, érted? <gül> Jó, hát ez az egyik legfontosabb dolog. Aztán nagyon fontos volt, hogy a Dohányocsai zsinagógában Báren Bony van vezérletével lépett föl, egy nagyon zongorázott, és egyre mással vannak a jótékonysági koncertek, ami a zúglói zsinagóga megmentése közben megfuladok, érdekében történnek. Így aztán úgy tűnik, hogy hamarosan újját tudják építeni a zsinagógát, ami ismeretes a túra ünnepének éjszakáján egy elektromos állat miatt leégett. Mindenről korábban már beszámoltunk, a túlateket, amit megsérültek, azokat eltemették a hagyománynak megfelelően. Most már csak az a kérdés, hogy mit kéne tenni azért, hogy azokat is tudják pótolni. Közben a média, az működik én igazán, mert a telefon is megszólal, de aki a másik vonalban van, az nem hallhatja, hogy én éppen a rádiónak adok de már is őt is vissza fogjuk hívni. Tehát ezek az események történtek a héten. Mi lesz, ha a törökök megnyitják halt? Megnyitják a határt? Egy pillanat. Hogy eh, mi lesz, ha a törökök megnyitják a. Ah, hát három millió embert anyakunkra tudnak elvileg engedni. Szerinted megcsinálják, vagy nem? Miért ne csinálnák meg, hogyha meg, meg akarják oldani a problémát, és a problémát meg fogják oldani. És hogyha az a megoldás, hogy azokat a szerencsétlen embereket be kell engedni, akkor be fogják engedni őket, mert más megoldás nincsen. a három millió emberrel nem tudom, hogy egy fogok csinálni, de ezt a problémát is meg fogják oldani. Miért nem fizeti ki az EU nekik a pénzt? ez az Európai Unió az itt nem a pénzkérdésről van szó, hanem a vízumkönnyítésről van szó, és magáról a tagságról. Mint azt a hallgatók is bizonyára tudják, hosszú hónapok óta, évek óta tárgyalnak erről az esetleges csatlakozásról az Európai Uniaval, de szerintem ez még remény nincs, mint azt már többször átbeszéltük sőt, ezt a pénzösszeget sem tudják kiutalni neki, amit annak idején Merkel e, megígért. Uh -huh. Jó, tehát azért még akkor ez, majd meglátjuk, hogy mi lesz alapon. De ha jól emlékszem, akkor Magyarországnak sem mutat még az Európai Unió egy forintot sem a célból, hogy e, a kerítést megépítettük, vagy segélybe részesítődtük az érkező menekülteket. Nem küldtek. Biztos? Nem. Jó, most sem neked, de az érdekes azért. Ja. Hát igen, előfordul ez. Ezek a hírek, amik történtek a héten, és bízom benne, hogy hamarosan ránk köszönöm, hogy az ünnepek 24-én együtt ünnepelhetjük a Hanukát és a karácsonyi ünnepeket is, és bízom benne, hogy ettől ez nagyon szép és nagyon jó lesz. Öltözenek föl, már eléggé hidegek vannak ki, a vitaminjaikat az nagyon fontos, és figyeljünk oda a szegényekre is. Mi adhatok még választ tanulságos sorvezető kollégámnak? Hát, uh... és próbáljanak el, próbáljanak menni, és megnézni a diótörő különböző változatokban, az ország legkülönbözőbb helyein, éppen ezt, ezt sugározzák. Megpróbáltam volna föltenni neked egy nehéz kérdés, de már mindenre megkaptam a választ életem során. Akkor a legjobbakat minden kedves hallgatóknak, és jövő vasárnap ugyanakkor ügyen itt. Ciao. Ciao ciao Kedden lesz ez az adás meg ismételve 11-es egy között. A vakás listában ugye tudjuk, hogy az utolsó három szó, az az imádkozás, szeretkezés, olvasás most is, de mindig érzem azt, hogy hiába mondom én ezt, mint Kátó a szenátusban, hogy már pedig be kell vetni sóval. Na. Mit kell be? Kártagót. Kártagót. Nem fogtok levenni egy könyvet, nem kezdtek el olvasni. Vissza lehet szokni rá, próbáljátok meg. Ez az egyik. A szeretkezés, a szerintem, az megy automatikusan is, hogyha nem a meglévő videó élményeidből próbálsz gazdagodni. Az imádkozás az meg pedig beszéd, az egy olyan beszéd, amiben hiszünk abban, akihez beszélünk. Nem tudok most se többet, jobbat mondani, ezeknél inkább sokkal fontosabb lenne, hogy valami hangulatos zenével búcsúzunk el, főleg azért, mert utána komoly ajánlat következik. Pataki András ugye nem fog tökölni, hanem a mély rétegekről egyszerűen lehúzza a lepedőt, és látni fogjuk, hogy mi van bizonyos általunk ismert dallamok mélyén. Tehát a jó mélytengeri zenei búvárkodást, akik nem kapcsolják ki a rádiót, és vasárnap újra, újra, nem tudom, mindig vasárnap, újra itt találkozunk, ha jó Isten is akarja, lássuk be. Bárki meghallhat a hallgatók, vagy az adó tehát én se vagyok örök életű, így ezért reménykedjünk a jövő hétig. Ciao. Channel.